Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, nasta'inu wa nastaghfiruh, wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallim amma ba'du Fa a'udzu billahi minasy rajim Bismillahirrahmanirrahim Wal'asri innal insana lafi khusrill illa ladzina amanu wa amilus solihati wa bil haqqi wadawasaw bis sabr Suna Allahul al azim Alhamdulillahi syukrul kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dapat kita sambung pengajian kita Hari ini kita buku fiqh kita dah sampai dekat buku surat 173 Bismillahirrahmanirrahim sunat-sunat sembahyang maknanya perkara-perkara yang disunatkan di dalam sembahyang ataupun solat sunat satu sunnah sunat kecil sunat je kan dia asal perkataan ni dalam bahasa Arab sunnatun lah. sunnatun sunnatani sunanun mufrat satu dia singular dia sunnatun sunnatani sunanun itu jama' plural kemudian kalau waqaf bila kita baca dengan wakaf mana kita kata sunnah sebab ta marbutah tu kalau diwakafkan bunyi dia ha kan sunnah sunnah ada tasydid nun tu tasydid eh ha. hukum fikah kalau benda tu sunnah Sunnah ni bahasa Melayu akhirnya, bahasa Arab yang mana telah menjadi sebutan yang apa yang selalu disebut akhirnya jadilah salah satu juga apa ni vocab apa ni Bahasa Melayu punya Sunat Sunat Dia punya Dia punya apa Dia punya Ta marmutah tu Dia tak tukar jadi ihal Dia jadi ta juga Sunat Lepas tu nun dia tak tersidik Dia sunat Maknanya kita boleh anggaplah Sebagai satu perkataan dalam bahasa Melayu Sunat Tapi sebenarnya sunnah Jadi sunnah dengan sunat sama je Ada orang kata Oh sunat tu kan fekah Sunnah tu sunnah Nabi Tapi yang dalam la sunnah ni bukan sunnah nabi ya sama aja cuma nanti pembahasan sunnah dari segi fiqh lain dari segi hadis lain dari segi apa ni usul lain sebab sunnah tu banyak makna mana makna dari segi bahasa dan juga makna dari segi istilah jadi bila ikut istilah fiqah, ada makna dia tertentu. Bila ikut istilah tasawuf, ada makna dia tertentu. Istilah nanti hadis, makna dia tertentu. Berbeza mengikut bidang-bidang ilmu yang tertentu. Adapun menurut fiqah, sunnah ialah perkara yang dituntut ke atas manusia supaya melakukannya dengan tuntutan yang tidak wajib. Yang tidak pasti, yang tidak mesti dia dituntut untuk kita melakukannya tetapi tuntutan itu tidaklah wajib, mana tidak sampai tahap wajib, tidaklah sampai tahap mesti, ataupun pasti melakukannya akan beri pahala dan meninggalkannya tidak dikenakan seksa dalam kurungan rugi besar Sebab kebanyakan orang bila dia, dia refer dekat, ok maknanya kalau tak, kalau meninggalkannya tidak dikenakan seksa, dosa. Tapi dia tak tahu, rugi besar. Itu fekah lah, makna sunat dalam istilah fekah. Semayang mempunyai syarat-syarat dan rukun-rukun yang mesti dan wajib dilakukan supaya semayang yang didirikan menjadi sah. Kesemua perkara itu telah disebut sebelum ini, Jadi rukun sembahyang kita dah belajar kan, 13 tu. Sembahyang juga mempunyai perkara-perkara sunat yang dituntut kepada orang yang sembahyang supaya melakukannya. bagaimanapun tuntutan tersebut bukanlah tuntutan wajib. Dengan itu, pahala sembahyangnya ditambah jika dia melakukannya dan tidak dikenakan dosa ataupun diseksa dengan sebab meninggalkannya. Sunat sembahyang itu banyak dan secara keseluruhannya ia terbahagi kepada tiga bahagian. A. Perkara sunat yang ditunaikan sebelum sembahyang. B. Perkara sunat yang ditunaikan ketika sembahyang. C. Perkara, yang, perkara sunat yang ditunaikan selepas sembahyang. Jadi tujuan kita belajar sunnah ni, sunat, sunat lah, sunnah dalam semayang ataupun dalam apa-apa saja ibadah Bukan tujuan dia untuk kita hanya sekadar, oh ini sunat je, tak buat pun tak apa, kan Sebab kita perlu tahu yang mana yang fardu, mana yang rukun, mana yang sunat Sebab ada kalanya sunat tu menjadi haram Sunat menjadi, berubah menjadi haram kalau kita lakukannya Contoh yang saya pernah bagi sebelum ni Kalau waktu tinggal 5 minit lagi Waktu solat hanya tinggal 5 minit Jadi kita dituntut untuk bersolat Melakukan solat, menunaikan solat sebelum waktu tu habis Jadi disitulah wajib bagi kita untuk meninggalkan sunat Dan haram kalau kita melakukan sunat jadi ketika wuduk tu, kita hanya basuh muka sekali, tangan sekali, kiri kanan, kepala sekali, kaki kiri kanan sekali. Terus, solat, takbiratul ihram, fatihah, rukuk, tidal, sujud, seterusnya sampai tak perlu baca-baca bacaan sunat dalam solat, semua wajib ditinggalkan. Supaya kita sempat menghabiskan solat kita, sebaik-baiknya sampai salam tu dia dah habis habis salamnya lepas tu habislah waktu sebaik-baiknya kalau tak pun rakan pertama dapat rakan pertama satu rakan full dalam semayang tu berarti dia masih lagi ada bukan qadak satu rakan tapi tak boleh lah sengaja pula nak menumbat perkara yang sunat sebab apa kalau kita buat perkara yang sunat ketika tu sunnah haram hukumnya. Contohnya kita sugi lah, kita kumur tiga kali kan Kita buatlah basuh tangan, basuh macam-macam lah. Kita basuh telinga sampai tiga kali basuh tu pula oh. Kita pun um, kamat dulu uh, Sali, kamat lah Lepas tu baca doa ashtetah yang panjang-panjang uh, Habis fatiah baca surah yasin <laughs> Jadi haram, perbuatan tu haram Sebab dia salah tempat salah tempat Sekarang kena buat hanya yang rukun dan wajib sahaja dan sebaik-baiknya selesaikan sebelum kita sebelum habis waktu lah. itu tujuan kita tahu yang mana yang sunnah, mana yang wajib mana yang farduh, mana yang rukun mana yang makruh dalam surat bukannya nak tahu oh ni sunnah tak payah buat lah rugilah siapa tak buat Sebaik-baiknya di, di dalam solat ni, hukum meninggalkan kesunahan adalah makruh. Hukum meninggalkan perkara yang sunnah dalam solat, hukum ni makruh. Maknanya setiap apa yang disunatkan di dalam solat, makruh kita tinggalkan. Kecuali kalau, kalau macam tadi wajiblah, wajib ditinggalkan. Ada juga yang boleh ditinggalkan tanpa makruh, kalau kita ada urusan nak cepat misalnya kan. Ah ha, kita kadang-kadang sedang apa menunggu sesuatu ke, ke bas nak jalan dah ke kita masih tak cukup takkan kita nak baca rukuk subhanallah azim 10 kali And, ha, surah baca panjang-panjang ha, itu bolehlah digur boleh di ha, ada ada apa ada, ada ada urusan yang mustahak tapi kalau yang dah sampai tahap waktu nabil ha, itu wajib dah tinggalkan sunat dan kita kena tahulah. Bila tak tahu yang sunat tu, ha jadi tak tahu mana satu nak tinggal, mana satu nak amalkan. Silat-silat yang wajib pun dia tinggalkan. Di sini dia pecahkan dulu kepada yang ditunaikan sebelum, semasa dan selepas. Nanti ada juga pempecah apa pembahagian yang lain iaitu sunat, abaad dan al-pani. Ha, ada sunat abaad dan sunat ahyaat dan masuk ni lo A dulu perkara sunat yang ditunaikan sebelum sembahyang ia tidak lebih daripada tiga perkara Yang pertama azan penjelasan berkenaan dengan erti dalil syarat dan semua perkara yang berkaitan telah dijelaskan dalam bab yang lepas Cik tentang azan ni dah dah sudah apa dah sebelum ni bab sebelum ni yang kedua iqamah kamat oh melayu kamat ha Iqamah Orang Melayu kamat Penjelasan dari segi makna Syarat dan perbezaan antaranya dengan azan Telah dijelaskan dalam tajuk yang lalu Yang ketiga Meletakkan sesuatu pemisah Di hadapannya dan memisahkan Antaranya dengan orang-orang yang lalu lalang Seperti dinding, tiang, tongkat Atau dengan menghampar sejadah Dan seumpamanya Sekiranya perkara-perkara tersebut tidak ada Maka dihendaklah membuat satu garisan di hadapannya Dia panggil sutrah Sutrah Sekurang-kurangnya setinggi satu hasta Letak beg ke kursi ke depan kita Supaya orang tak lintas Tapi kalau kita sebabnya ni Semayang di depan lah Semayang sah depan Jadi orang tak takde orang Takde orang lintas depan tu. Ni semayang kat betul-betul Kat pintu masuk Tapi orang memang langkah Memang nampak dia Nak promote diri ke <laughs> kena pergi kan. tuh, tuh, itu, itu kan dia ngisinya jumpa kan. Tutu-tutu kat sisi taling tu tapi tu kan kita sembang tu-tu depan itu tu depan tu dia sembang. Aduh. Tapi tu lah dalam ni kata tadi kan membuat satu garisan. Jadi kalau kita tak buat garisan pun tak apalah masa kat atas simen terkapai nak buat garisan macam mana. Memang lain-lain yang dah ada garisan lah ni. Ha, itu garisan mozek-mozek tu yang itu dah dikira dianggap sebagai garisan lah. Jadi kalau kita orang lintas selepas garisan tu ah ha, dia yang tak boleh yang sampai kena pancung 40 tahun ibadah terima, dia melintas sekadar kalau orang tu tang, kawasan sujud dia tu. Dan kita pun halang dia pun boleh, boleh halang dia. Kita angkat tangan dia, dia, dia tak sengaja, dia tak nampak kan di tengah pandang belakang jalan. Belak tutul depan kita, jadi kita angkat tangan kita, tahan dia. Tapi kalau setelah, lepas bergarisan tu atau ukuran sejadah tu kan, tak ada masalah. Tapi dalam mazal ha tak boleh. Masa Anafi dia sejauh mata memandang, memang tak boleh sejauh mata memandang. Selagi orang yang semuanya nampak depan tu dia tak lintas Kecali ada tu tembok tak apa Tapi Masa Syafiq ni sekadar tu je ha, Bila kita pergi ke tempat Anafi tu kita hati-hati ya kalau kena ada pailang kat situ Kita lintas memang kena tengking kan dah jauh ha, Pernah saya, pernah juga kena dia orang keras sikit kenalah. Biasa ada orang yang keras-keras sikit kan. Jadi bila kita buat, dia tak tahu kita mazak apa. Jadi dia tengok kita lintas dia. Dia tengking kan berjauh. Satu, satu masjid tengok. Dia pun tak tahu apa hal ni. apa Papa tak tahu lah. Padahal tahu. Ya mazak kita tak apa. Bukan sengaja. Sebab ada kita nak pun dah tak ada tempat nak lalu. Takkan nak tunggu pun kan. Mazak kita boleh. Dia tak tahu lah. Ketika kita mazak. Dengok saya pun macam mazak dia je. Banyak dia punya pantang-pantang ni -pantang. duduk duduk bersila kaki kat atas macam ni pun tak boleh. <tos> I am Javee. Ha?sini. Silat kaki kita atas ni ni. Oh, tak boleh. Saya kaki sakit tak boleh kita boleh nampak dia ni kebas sebab letak atas ni. Kau no, dia datang boleh jauh dulu ditegur hebat tak tahu. <tos> datang dia tolak. <tos> dekat India dekat, dekat daerah dekat, dekat Delhi New Delhi tu uh, total eh orang tua minat lah. lawan pun saya juga <laughs> <tik> <tik> <tik> itu melampau lah kan itu, orang tu mungkin ada ada ada keuzuran kan takkan kita <tik> nak kita kena tanya dulu <tik> ha, kalau nak approach pun Eh berapa? Eh kaki sakit ke? Ha oh, sakit. Oh, Kita tak duduk. Kita pun faham kan. Ini tak ada tunggu. Terang kan. Yang saya sembang semalam semb ni. Masa saya keluar nak ada seketul tu saya keluar tanda dia tunggu kat luar. Ha. Oh. bersikap beska beska beska apa? Apa? Satik dulu. <laughs> panggil. Kau apa benda tu? Mm hmm hmm. Saya pun lah lah eh. Saya misak keluar. Misal orang India. Ha dia. Kedalaikan lah. Memang benda tu sampai sekarang berlaku. Kalau pergi setengah-setengah tempat yang keras tu. Kita kan. Ha, Nafi kan bawah. Dia kan saya sembang macam ni. Ya. Dia kata. Mm, mm, mm. <laughs> Aduh. Wey. Keras. Jadi tu sutera. Sutera. Ada satu Maulana tu jemaah mana-mana datang apa istimak Tempuro. Saya rasa orang daripada dia profesor tak ingat nama. Ceh, dia semayang betul-betul dekat tengah-tengah lapang, Tu diambil, dia ambil ni bedding ni letaklah pandu. Dia kena-kena tu. nak tunjuk dekat orang semua-semua. Ni cara dia. Ha sebab dia tengok orang lintas lintas lambat kan. Dia tak tahu masa kita. Boleh. Ni dia semoyan betul-betul nampak sangat tujuan dia buat benda tu. Untuk nak tunjuk ke orang, kalau aku nak semayang, letak benda ni depan. Haa, semayang. Dia nak tarbiah lah, kan? Tak apalah. Tapi dia tak tahu, Maksudnya, kalau dia bajang mazak maz maz maz kita, malu dia. Mazak kita tak ada mazak Yang penting, seukuran se tiga hasta tu lah. Antara sah tu, biasanya tiga hasta dah cukup lah. Ha. Tapi, lebih baiklah kita kata khurus minal khilaf mustahab kan. Jadi, kalau ada yang ha, nafi ke apa di situ, kita tak payah lah. Kalau dia masih ada jalan di belakang ni Kita jalan di belakang Tapi kalau dah tak ada pilihan Tak ada masalah Yang penting yang tak boleh itulah, lah Dalam ni dalam kadar 3 hasta tu dalintas. Ancaman ni pun Berat je lah Amalan tak terima 40 tahun Kalau dia melawan tu boleh bunuh <laughs> Sampai ada di sini Kalau dia melawan misalnya, <coughs> Boleh kita pancung Kita tahan ni macam dia nak, dia nak jalan juga kan Ambil pedang keluar pun pancung. Kat Malaysia buat masuk penjaga. Azan, faham kan? Eh? Azan dan ikhama, azan disunatkan untuk semua solat fardu, Dan yang lima waktu tu di azan di mikrofon ataupun didengar di satu kampung lah. Eh. Tapi kalau kita lambat semayang misalnya, datang pukul dua, pukul tiga, bawa semayang zuhur, satu rombongan. Jadi sunnah azan juga, tapi jangan azan di mikrofon. telefon. Orang pening ni, ni solat apa pula kan. Kita, kita azan sekadar rombongan kita tu dengar cukup. Kalau kita seorang pun, seorang-seorang azan. Agar kita, kita diri seorang-seorang dengar dah, Allah itu sunat. Batu, kamat, batu, sunat, uh, batu sunat. Batu semayang sunat, batu semayang sunat, batu semayang sunat, batu semayang dan juga solat kodok pun sunat juga azan tapi untuk seorang-seorang ah ha? jangan azan cakap kali yang qada dia azan orang nak ngoksat tengah-tengah pukul 3 pagi azan gigih lagi, lagi azan lagi ni kau mau azan ah azan sekadar kita diri kita sini dengar cukuplah ah ha. tapi kalau kita kita nak buat solat tu sekali banyak sekali azan cukup lah lepas tu kamat kamat kamat kamat lah nak nak aku dok subuh kaman, mula azan tu nak aku dok subuh kaman, aku dok azan zuhur kaman, azan khaman khaman. kalau semain jama pun sama juga sekali azan dua kali khaman, kalau jama azan sekali, kalau sekali tu mana ini kalau tempat tu kita pergi kita kita je lah. dan waktu, waktu kalau waktu yang kita pergi surau tu dah memang waktu zuhur tu misalnya itu biasalah bidal kan sana. Ataupun RNR. RNR. Tak payah lah nak azan. Pasal sana seorang semayang, sini seorang semayang, sana jemaah, sini jemaah. di betul-betul kan. Dia tak perlu kita azan lah. Kita kamat dia, kita buat jemaah kita lah. Tapi cuba untuk kumpulkan semua lah kalau boleh. Buat jemaah. Tapi biasa orang dia buat sini-sini. Lepas tu dia kata, ni dah asal lah. Kita dah terlambat. Kita buat jemaah baru. Dia dah. Kan, menurut mana kata dia buat zuhur dua. Dia dah kamat balik. Dia nak buat asal pula. Kita pun nak buat zuhur. Dia buat asal tak boleh ikut. Pasal ha, so, tak boleh ikut pula. Ha, itu dia, dia jahil lah dia tak tahu. Okey. Dia bagi dalil dekat sini, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari-hari raya, baginda memerintahkan supaya diambil sebilah lembing yang pendek lalu diletakkan di hadapannya, dicacakkanlah. Lalu baginda bersembahyang dengan berhadapan lembing tersebut, sedang orang ramai berada di belakangnya. Perbuatan tersebut dilakukan oleh baginda s.a.w. ketika bermusafir. Yang afdal ialah pemisah tersebut diletakkan berhampiran dengan tempat sujud. Antara kita dengan dia lebih kurang tiga seter. Al-Ima Al-Bukhari dan Muslim merayakan daripada Sal bin Sallam RA bahawa dia berkata, antara tempat sembahyang Rasulullah SAW dan dinding seluas tempat lalu kambing. Jadi kalau kita sembahyang kat belakang dinding atau belakang tiang tu, jadi kalau kita sujud tu nanti, cuma ada jarak sikit lah. Sekadar seekor anak kambing boleh jalan. Antara dinding ataupun tiang dengan kita. Macam jadi ha, kan tak bukan dengan bapa kami sebelum itu boleh lalu tapi sebagai imam kan tak boleh. Macam belakang tiang nih kita sembahyang kan, ha, jadi jangan terlalu kepala kita begitu sujud betul-betul tiang berbantu. Ha, jadi ada jarak sedikit. Sekadar saya nak kami yang Hadis sohaili ramai bukhari muslim. B perkara sunat yang ditunaikan ketika sembahyang. Tadi sebelum, tapi banyak lagi sebenarnya yang sebelum semayang sugi, Lepas tu rapat-rapat dikansof, kemudian pakai wangi-wangian banyak lagi sebagai wangi sunat. Kali ini kat sini dia bagi lah yang yang mejer-mejer saja Banyak lagi lah perkara yang sunat. Nanti kita sugi gigi, miswak, kemudian kita pakai minyak wangi, rapat dikansof, pakai berpakaian serba putih, serban apa lagi pakaian yang bersih semayam di staff hadapan sebelah kanan ha, itu semua sunat-sunat semayam banyak hmm. perempuan dia dia tak dis, dia tak disenahkan azan sampai suara dia tu didengar oleh lelaki Haji Nabi itu. Ha, dia sama dia tak apalah seorang-seorang dia sebab suara dia tu kalau dia, suara tu bukan orat tapi eh uh, tidak perlulah didengar oleh selain daripada mahram ni zakiat ajnabi perempuan teguran dia ha. tepuk tasfik dia mai aduh lelaki ya. kan kita subhanallah perempuan dia tepuk itu. kebetulan nyamuk lah hingga dia pun dia pun labar lah lemak. salah kat mana ni tapi dia dengan telekong dia bawah telekong tu mana dengar kan dia, dia kata tepuk itu je Kumpuan cara teguran dia tepuk Tak tahu, dengar tak dengar Dia sini tak bagus, dia macam ni bagus ha. dia, dia bawah terlekung kan, bawah terlekung tu Dengar? Cuba try test tengok ha. Balik suruh rumah tepuk tengok Mayang lah macam si bagus main jemaah dengan isteri kat rumah Sunat tu lah, right? mayang dia tak semua sembah sunat yang ber, yang yang di apa di untuk berjemaah ada juga sembah sunat yang tak disunatkan untuk berjemaah tapi tak makruh jugalah kalau dia buat itu nanti bab ada bab sembah sunat bukan semua sembah sunat di, disunatkan untuk berjemaah yang disunatkan untuk berjemaah sembah hari raya Aidilfitri ada Aidiladha sembahang gerhana bulan gerhana matahari sembahang tarawih bulan Ramadan sembah witir bulan Ramadan Semai yang istisqab minta hujan Itu sahaja Solat duha, solat tahajud, solat witi, witi salim ala ramadhan Solat apa lagi? israq, solat hmm? hajat Semua tak disunahkan berjemaah Tetapi tidak makruh kalau dilakukan berjemaah Yang salahnya kalau beraktikat bahawa perkara itu sunnah Ini berbanyakkan orang dia salah faham dia menganggap sembahyang sunat hajat berjemaah tu sunnah. Kalau dia menganggap tu satu bagai satu sunnah kat situ dia berusta kerana dia telah mengadbat satu syariat yang tidak disyariatkan. Tapi dia akan dapat pahala kerana menganjurkan perkara itu. Ha, jadi kalau sengawan disengaja buat anjurkan kiamulail ke apa ke untuk berjemaah kan demi untuk memberi semangat pada oranglah menggalakkan orang dia hanya dapat pahala atas niat dia yang baik itu iaitu menggalakkan orang saja dia tak dapat pahala 27 fardu berjemaah dia tak dapat bukan kalau oh, aku sembahyang sunat berjemaah sembahyang hajat berjemaah tahajud berjemaah dapat 27 tak dapat tak ada tak ada silai dah kan sama aje misalnya orang tu dia sembahyang sunat apa ni hajat seorang-seorang dan dia sembahyang sunat hajat berjemaah pahala sama ah dia tak disunahkan untuk berjemaah dalam kita kitab fiqah cek lah buriyah tul mustarsidin ada tufah pun ada buriyah buriyah tul mustarsidin jadi tidak, tidak disunatkan hmm. tapi kalau dia cik, witir untuk bulan puasa disunatkan <coughs> witir hanya bulan puasa saja lepas tarawih jadi kalau ada orang dia, dia buat semayang Lepas tu, setengah orang tu, dia, dia lebih suka buat seorang-seorang. Saya pun lebih suka buat seorang-seorang. Kadang-kadang dia anjurkan buat, so apa, solat tahajud jamah tengah malam lah. kadang kita keluar masjid ni, tiba-tiba kampung tu buat, kiam mulai tengah malam pukul 4 pagi. Uh, dia orang buat lah. Saya kan, jarang lah ikut. Tengok keadaan, tapi saya lebih suka seorang-seorang. Uh, sebab dia tak, buat pun tak sunah, think, tak buat pun tak ada apa-apa dan buat pun tak makruh. Tak makro lah. Ha. bukan pada ini tak sunnah la bidah ha itu saudara sikit tak sunnahnya bidah tak sunnahnya bidah tidak semua perkara sunnah yang, di, yang di, ketika di, tidak dilakukan tu makruh ataupun bidah dan tak semua perkara sunnah yang yang bukan sunnah tu dilakukan adalah bidah ataupun makruh ada yang bukan sunnah tapi buat tak makruh dan tak bidah Buat pun Buat pun tak, Buat pun tak dan tabidah, bid'ah tu asana. Menggalakkan orang ramai. Ya? Demi niat ni untuk menggalakkan. Yang salah tu beredikat bahawa benda tu sunnah. Itu salah. Beredikat bahawa ini adalah sunnah. Semayang hajat berjemaah adalah sunnah. Itu tak betul. Bida'ah ha? bid'ah Bida'ah asana. Bida'ah ni kita pakai umumnya. Benda yang baru tu bida'ah lah. Ha, bukan bida'ah asasat tu. <guluh> bida'ah do'alah tu. Mansanas. Hmm? Solat fardu. Macam mana? Aha. Uh. Bagus. Ha, dia. <coughs> Kalau kita dah pergi masjid. Tengok-tengok tak ada orang. Tunggu-tunggu pun tak ada orang. Lebih afdal lagi kita balik rumah semayang berjemaah dengan isteri kita. Ataupun kita dah terlambat ke kita sampai-sampai nak kena, nak semayang Zuhur niat berjemah tiba-tiba entah jalan jam ke apa sehingga surau tak ada orang. Tunggu-tunggu tak ada orang. Balik semayangan kalau apa ni rumah kita belum semayang lagi semayang jemaah dengan dia. Kita lebih afdal daripada kita semayang seorang di masjid. Sebab dia ikut turutan tingkatan yang paling tinggi. Yang pertama zat solat tu. Cara melakukan tu. tu nombor satu. Yang kedua waktu. Yang ketiga bawah tempat. Ha. Kalau kita ada pilihan misalnya. Kalau antara tiga tu. Zat solat tu maknanya keadaan solat tu berjemaah atau, berjemaah atau bersendirian. Ataupun jemaah yang lebih besar, jemaah yang lebih kecil. Ataupun bersendirian. Yang kedua waktu solat. Awal ataupun lambat yang ketiga tempat masjid atau selain masjid pilihan utama jemaah walaupun satu tempat tu akan diadakan solat berjemaah tapi lambat misalnya misalnya dekat, dekat markas dekat istimak-istimak dia akan lambatkan semayang, ada ceramah kadang-kadang dia lanjut ada majlis istimai misalnya kan, jatah darus Quran ke apa ke, jadi, hari ni kita akan semayang zuhur lambat sikit pukul 2.30 ataupun semayang aa, isyak pukul 10 misalnya, jadi kita rasa ah, aku nak semayang awal waktu kan, ha, tapi kita kan lebih afdal kita kita melambatkan dan confirm lah semayang tu semayang jemaah tapi kalau kita tak pasti nak melambatkan takut tak pasti, ini sekejap lagi kan tak apa, tak ada jemaah ni ha, kita awalkan ataupun kalau antara awal dan tempat, kalau awal tak kalau awal buat tak boleh jumpa masjid, tapi kalau lambat sikit jumpa masjid, lebih berbuat awal jadi kita sampai satu tempat tu, tak ada masjid kan? Awal masuk waktu dah masuk. Kalau nak tunggu jumpa masjid, lagi sejam. Ha, tak apa buat di situlah walaupun bukan masjid. Itu lebih afdal daripada tunggu cari masjid semain-main. Tempat tu terakhir. Waktu tu nombor dua. Dan zat solat secara tu, ha, itu nomor satu. Jadi walaupun kalau berjemaah tu lebih utamalah. Walaupun lambat dan bukan di masjid, diutamakan berjemaah yang paling bagus tu berjemaah awal waktu di masjid ini biasanya ada kes-kes tertentu lah, dia akan jadi macam tu banyak ni dalam sub -bab, bab berjemaah ada nanti, misalnya kita kita sampai-sampai imam latihan akhir, ataupun darah ke-4, kalau kita yakin orang akan datang lepas ni dan kita boleh buat jemaah baru, lebih afdal buat jemaah baru tunggu jangan jangan ikut jemaah mak jemaah apa jemaah yang dah nak habis tu tunggu ada geng kan tak apa buat jemaah biar kita berjemaah daripada awal tapi kalau tak yakin memang tunggu-tunggu tak ada orang kan ha nah, cepat-cepatlah ikut tak akhir tu dapat pahlah jemaah Faham tak eh? Berjemaah Berjemaah dapat pahala Kalau pun kat rumah Tapi tak dapat pahala Semayang masjid Lain lagi Dia Apa ni Ganjaran ni Bezalah Semayang berjemaah Di mana saja, Di ladang ke Di kedai ke Di kebun ke Di rumah ke Di mana Kalau berjemaah Dia akan dapat pahala berjemaah Cuma kadar jemaah tu Lebih besar jemaah tu Lebih besar pahala dia Lebih besar pahala dia Kalau seratus orang Tapi nanti tengok juga Ada pembahasan jemaah. Kalau berjemaah tu besar tetapi imam dia macam ni, macam ni. Lebih baik yang kecil imam dia macam ni, macam ni. Kalau jemaah tu lebih besar, lebih, lebih besar, tapi jauh dari tempat kita atau dekat. Jadi nanti pilihan pilihan yang mana yang lebih utama. Itu bab khusus jemaah nanti. Jadi kalau kita semayang berjemaah di rumah Hanya dapat pahala berjemaah saja, Tak dapat pahala semayang berjemaah. di masjid melangkah, tak dapat pahala kan Setiap langkah tu tuasa diampun darjad Dinaikkan dia bagi satu pahala Darjad syurga dinaikkan oh, Kena segi segi langkah je dah Satu jarak di antara Satu syurga dengan satu syurga antara langit dan bumi Satu langkah je kita pergi masjid kan Tak naik, naik naik naik. Yeah? Ya, Pahala tu tak dapat Lepas dah sampai di masjid pula Nanti ada pahala lagi Semayang-bersemayang di masjid Pahala lain lagi oh, Makmurkan masjid-masjid Allah Tetamu Allah Amin para malaikat Macam-macam oh, Itu -macam lah. uh, kita kena tahu Bila kita tahu pun kan uh, Nanti kita ada semangat Jazbah Ihtisab nak, nak buat benda tu Ini bila tak tahu pun ah, kan, uh, Yang penting jemaah Di rumah pun boleh jemaah Boleh lah, Tapi kau rugi ya. Rugi Banyak yang rugi ya. Tak dapat Pahala-pahala yang dijanjikan tu Rugi Kecuali kalau ada betul ada nanti kadang-kadang tertentu ha, ber, daripada pergi datang terlambat tadi kan terlambat atau musim raya selalu sini musim raya hari puasa habis datang surau tak, kalau tak boleh kampung kan datang surau kosong kadang -kadang azam, tak ada azan pun tak ada orang semua balik kampung jadi ya, tak apalah balik rumahlah sembang dengan dengan rumah adik kumpul lah semula ada ada yang lebih ramai adik-adik ke kakak ke semua sini kumpul kan semua sekali sini biar khatar daripada sembah di masjid kalau tu masjid tak ada orang Ataupun Semangin di masjid dua orang Semangin kat rumah 10 orang Baik semangin kat rumah 10 orang berjemaah Jadi, Kalau nak bawa 10 orang 10 orang tu Yang kat rumah tu pergi masjid Kalau perempuan ramai ya. Lebih hati perempuan kat rumah Itu nanti insyaAllah Bab salat berjemaah ada kot Ada Haa Muka salat 212 Lambat lagi Eh dekat dekat lagi. Sikit lagi B. Perkara sunat yang ditunaikan ketika sembahyang. Kita bagi kepada dua bahagian. Yang pertama sunat Ab'ab. Ab. Ab ab. Yang kedua sunat Hai'at. Sunat Ab'an ialah perkara yang kalau ditinggalkan maka ia boleh ditampung semula dengan sujud sahwi. Di akhir sembahyang. Manakala sunat hai'at ialah perkara yang kalau ditinggalkan, ia tidak membawa kepada perlunya sujud sahwi. Ab'at hai'at. Dua je tak banyak. Ab'at sujud sahwi kalau boleh ditampung dengan sujud sahwi. Kalau hai'at, tak perlu sujud sahwi. Dan sujud sahwi pun sunat juga. Tak wajib. Kita akan jelaskan berkenaan sujud sahwi dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya di akhir pembahasan mengenai amalan-amalan sembayang. Sekarang kita akan mula memperkatakan beberapa sunnah ab'ad kemudian diikuti dengan sunnah hayat. Sunnah ab'ad. Yang pertama, tashahud awal. Tashahud awal. Maksud tashahud Awal ialah tersyahut yang dibaca ketika duduk yang tidak disudahi dengan salam. Bacaan tahiyat, lepas tu sambung mulai rakan ke tiga. Jadi subuh tak ada adalah ratai awal. Yang ada cuma, zuhur, asar, maghrib, isyak. Subuh tak ada. Yaitu duduk di penghujung rakaat kedua bagi semua yang zuhur, asar, maghrib dan isyak. Di, di mana disunahkan membaca tersyahut ketika itu. Hadis ada menyebut berkenaan seorang lelaki yang tidak sempurna sembahyangnya, sebagaimana riwayat Abu Dawood. Sabda Rasulullah SAW mengajar lelaki tersebut. Fakhir jalasta fi wasati salati, Fatma'inna inna waftarish, waftarish fakhirka al yusra, thumma tashahad. Apabila kamu, tel, kamu telah duduk. Yang ni, sampai dia pertengahan semayang, maka tetaplah sebentar dan dudukkan peha kamu yang kiri dan bacalah tasyahud. Dalil yang menunjukkan bahawa tasyahud awal ini sunnah dan bukan fardu ialah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW mendirikan semayang zuhur dan baginda telah meninggalkan duduk, yang pada tasyahud awal apabila baginda menyempurnakan sembahyangnya baginda sujud dengan dua kali sujud itu dalilnya iaitu sujud sahwi sebagai ganti kepada tasyahud awal yang ditinggalkan dengan sebab meninggalkan duduk tersebut sekiranya ia merupakan satu rukun nescaya baginda pasti akan tetap melakukannya dan tidak tertampung dengan melakukan sujud sahwi paham eh Makna dia, dia, dia nak beritahu lah di sini Tashahud ni adalah Sunat Aba'at Dan kalau ditinggalkan Maka dia boleh ditampung dengan sujud sawi Dan Nanti ada pembahasan juga nanti tu Yang kedua Selawat ke atas Nabi selepas tashahud awal Ia juga merupakan sunat yang kalau ditinggalkan Perlu kepada melakukan sujud sawi Yang ketiga, duduk untuk membaca tasyahud awal. Ini bermakna ketika-tika perbuatan di atas adalah tiga perkara sunat yang berasingan. Iaitu sunat, sunat duduk, sunat membaca tasyahud padanya dan sunat berselawat ke atas Nabi Sallallahu Alaihi SAW. Maknanya ada tiga lah. Sempurnanya kena sempurnakan ketiga-tiga sekali. Maknanya tasyahud dibaca dalam kat duduk, selawat juga dibaca dalam kat duduk. Kalau selawat dibaca dalam keadaan berdiri, maka tak sempurna solat, tak sempurna sujud sujudu sujud, apa neh, Tash, tak awal dia. Contoh macam nak cepat kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalawatulalaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalallahu alaihi wasallam. Shalallahu alaihi wasallam. Shalallahu alaihi wasallam. Shalallahu alaihi wasallam. Shalallahu alaihi wasallam. Shalallahu alaihi wasallam. Shalallahu alaihi wasallam. Shalallahu dia baca Sarawak tu dalam keadaan dia dah naik dah. Kalau dia naik tu dia dapat selesaikan selawat tu separuh daripada antara duduk dan berdiri. 45 degrees lima lajar kan. Habis Sarawak itu masih dianggap duduk. Tapi kalau terlebih berarti dia tidak membaca Tashawak tu dalam keadaan berdiri aa, duduk duduklah. Maka itu pun kena disunat, disunatkan sujud sawi. Sama juga dengan kunot nanti dia bahas kan. Dia tak bayangkan kunot kan tu... Yang keempat, selawat ke atas keluarga Nabi selepas tasyahud akhir. Bermakna tidak disunatkan selawat ke atas keluarga Nabi dalam tasyahud awal. Berhenti juga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad titik. Allahu Akbar naik. Tak perlu wa'ala ala Sayyidina Muhammad. Setengah kitab kata makruh. <laughs> Pelik kan. Haa. Tengah kitab kata makruh sunat ke atas keluarga Nabi. Di tashahud awal. Sebab sunah dia hanya sekadar berselawat ke atas Nabi saja, Tidak disunatkan untuk berselawat ke atas keluarga Nabi. Dan disunatkan abad untuk berselawat ke atas keluarga Nabi, tashahud akhir. Tashahud akhir. Mumpad tu. Selawat ke atas keluarga Nabi selepas tasyahud akhir yang merupakan rukunan semayang. Maksudnya tasyahud awal tak disunahkan untuk selawat. Setengah kitab kata makro. Keluarga Nabi. Mungkin ada sebab dia untuk membezakan antara tasyahud awal dan tasyahud akhir. Kita nak ni sama apa beza dia tasyahud awal dan Tasyahud akhir. Atau benda tu mungkin tak ke? Allah wala nanti je buka majmua tengok. Check alasan. Hmm. Nanti saya check tengok yang kata Macron ni. Yang ni kau kata Macron. Eh? Ha? Selawat ke atas keluarga Nabi. Ah ha, itu saya lupa saya pernah baca sekali jangan betul-betul lupa alasan dia apakah itu kalimah muhtamad tapi sebahagian pendapat ha, dan biasanya bukan muhtamadlah tu Saya pun terkejut saya pun duk buat juga kadang-kadang kita dah terbiasa selawat kan Jadi bila saya tu kalau tak tawaju mayang tak musyok maksudnya mayang general dia mesti terselawat -ter juga kadang-kadang tapi kalau saya dalam keadaan sedar saya tak selawat lah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 zimzin ni saya rasa lah biasa biasanya lama tujuan dia nak membezakan antara tasya awal dan tasyaud akhir tasya awal ni dia pendek dia tak taklah tak, panjang tapi kalau kalau lah kita membolehkan berselawat kepada, kepada kepada nabi tasya awal amana boleh lah tambah ibrahim apa salahnya kalau boleh tambah ke atas segala nabi wa alaihi salam semua jadi untuk orang kan tanya pula boleh tak tambah ibrahim Datangkan kita tak boleh, apa pula yang ni tak boleh, yang ni boleh ni tak boleh pula. Ah ha, mana dalilnya? Nanti jadi masalah. Ha, jadi cukup untuk selawat. Tapi nah, pasal memang memang tuntutan untuk selawat hanya ke atas nabi saja. Tidak ada tuntutan yang khusus untuk sesuai berselawat kepada keluarga nabi ada tapi tak sekuat yang mana yang tuntutan untuk Allah Allah sendiri kan dalam dalam dalam Al-Quran kita, sallu ha, ya ayyuhal ladina sallu alaihi tak ada sollu alaihi wa ala alihi tak ada sollu alaihi wa taslim taslima saja perintah untuk, untuk berselawat selawat ni hanya ke atas nabi saja tetapi nanti dalam hadis-hadis begitu di di dianjurkan juga tu selawat ke atas keluarga nabi ya. jadi kalau kita misalnya ulama yang mengatakan tak boleh itu sebab apa dia kata okey nanti kalau kita kata boleh berselawat ke atas keluarga nabi akan timbul pulak orang tanya ha, boleh tambah ibrahim tak jawab macam mana nak ha, kata tak boleh eh asal ibrahim tak boleh pulak. yang tadi kata ali boleh Ibrahim kan ahli keluarga Nabi juga. Ah, ha, waktu dia tambah ni banyak jadi sama panjang macam tasbih tasbih akhir. Waktu lama kata cukup sampai Muhammad. Tak disunatkan untuk dicuma kata tak disunatkan untuk selawat atas keluarga Nabi. Waktu ada yang kalau mana apa maknanya makruh kalau sunat. Makruhnya bukan mak, makruh ni makruh li ghairihi lah bukan makruh li zatih. Maknanya bukan makruh kita selawat kat ke keluarga, keluarga nabi makruh kan tak logik tu berselawat kat ke atas keluarga nabi makruh kan kita fikir maknanya makruh yang dia maksudkan makruh tu bukan makruh lizatihi maknanya makruh ada sebab lain makruh sebab dia telah akan memanjangkan tasyahud nanti kalau kita hanya bagi had boleh dengan keluarga nabi tapi hanya wa alihi jadi orang kata nanti kalau wa ala alihi boleh Ibrahimah boleh jadi panjang nanti jadi makruh tu disebabkan takut memanjangkan tasyahwal bukan makruh kerana berselawat atas segala nabi tu makruh kerana perbuatan tu akan memanjangkan tasyahwal Allahu alau <laughs> Habib Ali tanya la Ujarah <laughs> Ulama-ulama dia fikir panjang tu lepas tu dia dia boleh dia bercakap tu bukan hanya sekadar cakap oh mesti ada sebab dia beritahu makruh selawat kepada kita, kita tak faham kita kata apa ni ulama ni Selawat kalau ke-Nabi -kalau pun makhluk. Contohlah, baca Quran, sunnah ke? Sunnah kan? Boleh baca dalam tandas? Berubah hukum. Ha, sebab keadaan tak sesuai. Bila keadaan tak sesuai, hukum dia berubah. Jadi, dia, dia makruhkan baca selawat ke atas kalau ke-Nabi ketika tak sesuai sebab keadaan tak sesuai dari situ. Ha, itu alasan dia kot. Wallahualam. Tapi yang membolehkan pun, dia, dia bersedia jawablah Nanti orang tanya, kalau boleh tambah, tambah Ibrahim boleh lah. Eh? Akhirnya sama jadi ni, tak akhir. Wallahu alam. kita cek Dengan erti kata lain disunatkan berselawat ke atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas membaca tasbih ketika duduk untuk tasbih yang akhir. Ya ni duduk tahir akhir dan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi Lafaz yang sempurna untuk berselawat telah disebut dalam tajuk yang lalu. Selawat paling ringkas Allahumma salli ala Muhammad. titik dan tashahud. pun ada juga tashahud yang ada orang tanya dalam dalam dalam apa ni? Apa tu? Facebook. Kalau dia ketika ter, dia berjadah tu dia berselawat ke jemaah tu dia terlupa. Terlupa dia lagu-lagu, apakah dia dah baca tashahud belum. Lepas tu dia kena apakah perlu dia ulang lagi ataupun dia tak perlu ulang dan memang kena ulang lah kalau tasyahud tu tasyahud akhir yang wajib kalau dia ragu dia tak baca tak baca dia kena ulang cuma nanti apa yang yang wajib tu sebenarnya bukannya sepenuh tu yang kita baca tu panjang tu dia ada nanti aqallut tasyahud serengkas-ringkasnya tasyahud at tahiyatulillah cukup tak payu at tahiyatul mubarokatus itu panjang dia ada nanti ringkasan tasyahud ni tak perlu kan atah ya tullillah assalamualaikum ayuhan nabi tu assalamualaikum shada la ilaha yang kita baca tu panjang jadi yang panjang tu bukan semua tu, tu yang paling wajib lah yang dibaca macam dekat selawat kan selawat memang nah, akhirnya kalau kira kita Allahumma salli ala Muhammad salamualaikum dah sah sembang kita lah. tak tahan nak, nak buang air kan tunggu tayar ni jap lagi kan <tanya>, baca seringkara ringkasnya tahiyat dan selawat salam sekali terus sah semayam yang kelima membaca kunut dia ada, ada lagi pembahasan perbezaan antara kunut dengan tahiyat ni lelaki dia kata belakang dia nak cerita boleh diteraskan sebab perbezaan antara kunut dengan dengan apa dengan tahiyat awal sama-sama sunat abaan tapi kalau kunut ditinggalkan sengaja dan tidak sengaja dua-dua disunatkan untuk sujud sahwi tetapi tahiyat awal kalau ditinggalkan dengan tak sengaja di terlupa dan tak sengaja sunat sujud sahwi tapi sengaja tak sunat boleh ditinggalkan sujud dan tahiyat awal dengan sengaja dan tidak disunatkan untuk sujud sawi, sengaja. Tapi you kuno tak boleh. You kuno terlupa ke sengaja ke sunat sujud sawi. Itu nanti ada pembahasan lain nih. Uh, Dan uh, sengaja, uh, tapi dengan syarat dia tak boleh duduk julus istirahat. Nanti ada lah, lebih panjang pembahasannya. Gunut hmm? Gunut Nazilah tu namanya. Sekarang mengasingkan dia kan? dari apa? Staf sek sampai Mungkin dia menganggap bahawa kat dunia sekarang memang tak aman, Gunut. Kan, <laughs> Sentiasa ada kan, musibah aja buat Gunut Nazilah. Setiap waktu Gunut aja. Azan empat kali Dia rasa sekali tak cukup orang tak datang pekak kan Sibuk dia <laughs> Dia azan empat kali Boleh Saya di temburu tiap-tiap hari macam tu Panjang kunut dia Kunut tu habis Lepas tu sambung nazilah Tiap-tiap hari sibuk Biasa tu Dia harap lagi lah Nah, bitir lagi lah, kalau ikut yang yang imam dia orang Arab kan Allah mazagzil aqdamhum Allahumma salli alahumma salli muslimin fis tapi dia kan belum yang dia macam solat sunat kami di semoro pun buat oh lima waktu tu dia buat tanya dia dulu Entah, tanya dia dulu dalil dia mazhab apa kita kalau orang kita jangan ikut lah. Kalau ada peluang kalau orang buat benda yang pelik-pelik, kita tak pasti benda tu okey tak okey. kita kena kita kena berjumpa dengan ulama kita, tanya, lepas tu apakah perkara tu diperbolehkan dalam mazhab kita dan sah tak sah kalau kita ikut dia berjemaah? kena tanya lah. itu dalil dalil lah dalil yang tidak boleh diterima oleh semua orang hmm? apa ni kalau imam tu wali Allah boleh berkunut setiap waktu biasanya orang kunut setiap waktu tu bila ada masalah macam sekarang di mesti kan dia akan sampai jumaat pun dia kunut saya pernah tu di Batu peristiwa Aceh tu Ach, kena tsunami tu, asyik dekat Temboro. Dekat 2 3 hari juga kot, bukan seminggu. Memang tiap-tiap satu solat sampai Jumaat pun kunut nazilah, kunut nazilah. Ha, di rakaat yang terakhir. Rakaat yang terakhir. Selepas rukuk tu dia kunut, kunut, kunut, kunut. Solat sunat. Belum pernah dengar ni. Okay? Nanti cek tengok. Kunut ketiga solat sunat eh. Patutlah kunai lah kalau dari, dari segi kita tengok eh solat tu maknanya doa dan kita selagi apa yang kita baca dalam solat tu tidak lari daripada al-Quran dan doa dan zikir tak masalah tak tak apa tak tak membatalkan solat. Cuma nanti perbuatan dia tu memanjangkan i'tidal itu masalah tu. Ha, itu satu dari mana lirai-rihi dia nanti ada masalah memanjangkan rukun pendek itu nanti sesedap-sedap boleh batal sembang ah ha, kecuali subuh memang dah disyariatkan untuk mazhab syafi'i saja tapi ha, dan kat ke tadi kunun azilah kesekiranya ada peristiwa-peristiwa yang berdarah berlaku kan ada bencana musibah boleh memanjangkan i'tidal ya, ada ada ada apa ada ada, ada, ada sebablah tapi kalau dah setiap hari tu, dia dia punut. Maksudnya setiap hari dia memanya seolah-olah. Rukun yang tidak tu dah jadi panjang lah. Allah ma'alam. Saya kena cek Saya pun tak pernah nak, nak, nak keluar fatwa. Jadi lah. tanya Allah ma'alam. Ha, itu pun cekilaf dekat tu. Tapi kan itu, itu bencana lah tu kan. Kan satu-satu bencana tu. Ha, dia, dia lebih kepada dia lebih kepada keadaan tu sebagai satu keadaan yang tidak baiklah huruhara bencana malah malapetaka satu mata malapetaka besar tu Islam dengan Islam puang tu memang satu bencana besarlah cuma tak bolehlah baca ya Allah ha, apa ni apa, apa tu macam yang maksud daripada doa tu macam ya Allah ya Allah kau apa kau ha, ni hancurkanlah pihak yang satu lagi tu kan sebab dia pun Islam dia Ha. Wallahu alamlah. Ha. Jadi keadaan di Mesir tu wallahu alam saya tak berani bagi bagi komenlah. Siapa yang benar, siapa yang tak benar. Pasal dia Islam sama Islam, kan? Allah alam. Syria tu Asad eh, silap kan? Eh? Syiah, confirm syiah dia hmm. Allah Allah Allah aye tak pernah ambil tahu ah. Dengar-dengar macamitulah. Tak selagi tak pergi tengok sendiri kaji betul-betul dapat maklumat yang betul-betul sahih yang dinik macam ni keadaan macam ni baru saya pandai komen. Tak tahu ah. Dengar si dengar orang cakap macamitulah. Ah, apa ni Bashar Asad tu dia syiah lah tak betul lah apalah. Tuhan lah apalah. Dan berita tu betul tak betul pun. Ah wallahu YouTube macam-macam boleh buat. Ha, jadi kalau majoriti ulama kata macam tu, ikutlah. Itu eh. Cuma saya mengambil langkah tanah tahu. Sebab saya main diri pun banyak masalah kan ni. Tu yang saya fokus kat diri sini dulu. Biarlah kau nak berang-beranglah video ayallah ya Allah. satu galah umat Nabi Muhammad SAW. janganlah bagi, bagi mereka bagi bercapalah gaduh-gaduh kalau <tuk> kita terima tak boleh tak boleh kalau bagi makanlah nanti hmm kalau kita berimamkan mazah Hanafi, dia tak baca kuno. Tetapi biasanya orang apa ni yang bermazah Hanafi, dia yang alim. Kalau dia jadi imam, dia tahu bahawa ada makmum yang bermazah syafi'i di belakang dia. Dia pasti akan memanjangkan sedikit aiktidal dia dan dia akan memanjangkan sujud pertama dia. Dan memang itu fatwa yang dikeluarkan oleh mufti dia orang. Sekiranya... Mana-mana ya, imam mazhab dia Sekiranya ada makmum bermazhab syafi'i Ikut serta jemaah dia Dia kena memanjangkan sedikit Dia punya aktida Rakan kedua subuh tu Dan juga sujud pertama tu Supaya sempat mazhab syafi'i punya ikut baca baca kunot so, yeah. So, yeah. So, yeah. Kalau dia terus juga oh, kita, Dan Sujud sawi ya Kita sujud sawi. Kita cuba baca tapi tengok kalau dah terlalu cepat sehingga takut tertinggal apa ni dua rukun kita jangan sampai kita tak sempat rukuk tak sempat sujud sebelum dia berdiri bangkit daripada rukuk kedua kan eh er, sorry daripada sujud kedua jadi dan kunut pun kalau dah dalam keadaan macam tu standby lah nanti dia beritahu tu kunut rukuk kunut lepas ni sebab rukun kunut tu cuma 4 4 rukun kunut ada empat. yang pertama doa kunut yang kedua selawat ke atas Nabi yang ketiga selawat ke atas keluarga Nabi yang keempat berdiri bermakna kunot harus dibaca dalam keadaan berdiri, selawat ke atas Nabi harus dibaca dalam keadaan berdiri dan selawat ke atas keluarga Nabi juga harus dibaca dalam keadaan berdiri, barulah lengkap kunot tu, ha, misalnya yang saya cakap tu kalau dia selawat tu dia sambil-sambil dah nak turun sujud kan, ha, dia setengah selawat makanya kunot dia tak sempurna itu pun disunyakkan sujud sahih juga dan paling pendek kunot Allahumma hadini fi man hadait wa sallallahu ala sayyidina si Muhammad wa ala wa Selesai, ya? yang panjang tu lah kan sampailah kita fa inna qad qad wa sampai habis tu sempurna. Jadi kalau kita dah tahu yang mazhab ah, Hanafi ni punya imam dia akan cepat. Jadi kita baca ربنا atina fina hasanah fi al akhirati azam benar pun boleh. Apa apa saja doa boleh dibaca ketika kunut. Tapi yang paling afdal tu yang dipilih lima syafi'i yang tu lah. Dan sempurna je lah. Dan kalau kita pun taklah menyerah tahu imam tu Hanafi dia akan cepat dan tidak cepat sujud semua. Baca satu ayat ceku lah. Allah Mahathirin fi iman hadait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak payah tangan pun. Sunnah jangan angkat tu. Ha, kita dah dianggap yang penting. Doa tu dah dibaca walaupun satu ayat. Kemudian selawat atas Nabi dan selawat di atas Nabi dalam keadaan berdiri. Dah cukup lah kita. Ring, ring ringkaskan doa tak, tak perlu ringkaskan apa ni sujud apa ni doa qunut tak perlu sujud sahwi cuma kalau tak selawat dia tak selawat pun kena sujud sahwi ataupun tak selawat ke atas nabi atau keluarga nabi dalam keadaan berdiri pun kena sujud sahwi sunatlah sujud sahwi ni kalau nabi sekali kalau dalam keluarga, keluarga nabi pun dia tertinggal terlupa nak sangat itu sunat sujud sahwi juga Ataupun di selawat kepada keluarga Labi, dalam keadaan dia dah hampir nak sujud. Nak cepat je kan. Sambil-sambil, turun tu. Duduk Allah. Wasallallahu alaihi wa'ala'ala. Wa ala, dia dah kat bawah dah. Ha, itu pun sunat juga. Sujudi sawi. Sebab tak sempurna kunot dia. Tapi kalau dia baca ringkas, tak, tak dianggap tak sempurna lah. Ha, dia baca ringkas, tak apa. Tak masalah satu satu dua ayatlah Allahumma dhilni min hada ila ma'fini fi ma'afini fi ma'afini wa tawallani fa anta walli sallallahu Agak-agaklah baca tengok dia lah. Hey, cepat laju je kan. Terus selawat Nabi dan keluarga Nabi turunlah sujud. Tapi saya kat di di, di Afrika tu imam dia tu sempat saya buat sempurna. Ha, dia memang lambat. Dia tidak lambat ha, sujud pertama pun panjang dia dia tahu kan Syafi'i ramai kat situ. Tapi yang biasa yang jadi imam yang mungkin dia tak tahu sama ada ada ada makmum dia mazhab Syafi'i ataupun dia jahillah. Hmm. Safa. Safa ka? Oh, Hanafi. Hanafi pakka weh. Pakka ni bahasa Urdu. Apa? Mantap ah. Kerana telinga panaslah saya belajar sana. Oh, dalam dalam kelas Laurah tu telinga panaslah. Bukhari dengan Termizi Abu Daud. dia kan di, di dalam hadis ni kita busitah, aku tu tu dia membahaskan dari dalil empat mazhab. Jadi dia murajjihkan, menterjeihkan, memenangkan mazhab dia lah. Pada kele-kele dalam 6-6 tu takde dalilah-dalilah. Dia. dia banyak alasan. Kejah dan alasan. Kita tak perlu kejah lah tu. Apa yang ada dalam tu tu lah kita. 80% kutubusitaj apa ni? Dia terpaksa dalam ni ada. Ini tak pakai tak pakai hadis ni sebab dia, dia, dia, dia bla, bla bla bla. Satu, dua, tiga, empat, dua belas dalil dia. Kenapa dia tak ambil hadis tu? Cik. Kita senyum macam ya. ni ada tapi hujah-hujah di semua tu Imam Nawawi patahkan dalam majmuk dan Ibn Hajar dalam Fertabari macam kalau yang suka buat mazhab ni perbandingan antara mazhab kan bukan nak berdebat nak bergaduh kan nak tahu dalil lah. sedap semonok itu kat nampak ilmu bertambahlah ilmu kita tengok semangatnya ulama'-ulama' ni beri mem -mem membela apa ni hujah-hujah mazhab dia kan aa lagi yang Hanafi tu dia lebih kepada ni, dia banyak pakai apa? Ak akal. Memang kalau yang tak ada basic syafi'i, tak pernah buka majmuk apa-apa, dengar tu terus. Terus, ustaz depan ni saya tukar mazhab lah. Jangan. This ni tak bagi. Orang, orang apa, ustaz-ustaz saya kat sana, tak bagi. Sebab kita kat Malaysia, kau nak mana-mana? Malaysia. Mazhab apa syafi'i? Ha? Ikut syafi'i kau tak belajar lagi engkau punya apa kau punya mazhab punya punya punya punya punya dalil kena belajar nanti mazhab Syafi'i punya dalil sebab tu ulama' semua <laughs> mazhab Syafi'i paling banyak maz uh, ulama mazhab Syafi'i ya. tapi orang awam paling banyak Hanafi sebab mazhab Hanafi ni dia mazhab yang tertua dan yang paling awal Imam Hanafi kan dan dah dah, wah, dah meninggal sebelum oh, Imam Syafi'i lahir Mazhab dia dah establish lah. dan dia pengasas mazhab. Pastu dia pula qadi qadi qudat bani Abbasiyah yang pertama pun dia juga Abu Yusuf. Dan juga sampailah kerajaan Turki Uthmaniyah sebelum-sebelum runtuh tu pun semua dia punya qadi qudat dia Hanafi. Sampai mesir sekarang pun walaupun mesir tu terkenal dengan mazhab Syafi'i dan kubur Imam Syafi'i pun kat situ tapi fatwa mesti ada Jumaat sini dia Syafi'i tapi bagi fatwa Hanafi untuk orang awam. Dia sesuai untuk awal banyak. Boleh lah tak pakai niqab, tak pakai perudah. <laughs> Tapi dia ada, dia ada lagi satu faktor yang agak, agak macam berbeza lah. Ha. Janggut, wajib. Haram, botong. Tuhan <tong> Nafi. Tapi bab tu, tak takpe Syafi'i. <laughs> dia keras sikit. Dia bab janggut, dia haram. Jadi Syafi'i mak makro. Sekutlah, kita masuk. Kunut balik. <laughs> Sebab dia memang kalau kunutnya mesti timbulkan Hanafi. Antara perang besar dekat-dekat dekat dekat madrasah kelas daurah ni, antara perang besar antara Hanafi dan Syafi'i, di mana-mana madrasah ada hadis, kunut, fatihah, bismillah. Dan ya, rafaq yudin. Nah, ini empat-empat lima benda ni memang perang besar. Sebab al-Faqiyadah kan dia, dia ada angkat tangan. Kita kena rukuk angkat tangan. Lepas rokok, Sami Allah, Nabi dah angkat tangan. Ha, dia tak ada. Itu perang besar. Lepas tu, Ujah Fatihah wajib. Makmum Ujah wajib kan? Itu pun perang besar. Baca bismillah pun perang besar. Dia juga kunot. Perang besar. Itu seronok lah. Bila bab tu je. Deng-deng-deng. Syafiq. Kiah lah ha, Ustaz tadi, kalau bila masuk bab tu je kunot, dia baca bab tu je, dia dah gelap lah. Yang syarikat ini masih panas. Ya. Hmm? Ada yang panas, ada yang tajam ada lah punya apa. Cara disampaikan tu memang terasa betul sahaja. Ada yang goberaw -go je lah cara apa. Ada yang fair ada. ada yang ada yang fair yang best. Kita okay, bagi bagaimana yang dia, dia rasa dia punya mazhab tu lemah, dia ngaku. Dan ulama' dia besar tu, Syekh Wali Allah di Halawi tu, itu pun maku apa ni mak Syakul Hadis di Madrasah Shah eh Syakul Hadir di di situ dia apa ni dia pun kalau bab macam macam apa musafir ikut Syafi'i ah ha, jamak semua mudah dia kata kan Syafi'i tenang daripada dia kata naik kereta kebang naik kereta ni kau tak tak boleh nak abuh tak nak dia kata baik-baik dia buat dalam dalam bab tu dia dia berpegang pada Syafi'i selamat dia dah macam sekarang ni kan? musafir nak ke tebang aku nak buat jamak suri macam mana sebab dia jamak jamak suri gabungkan antara asar dengan dengan azuhur um, dengan asar zuhur 5 minit 5 minit lagi nak masuk masuk asar buat sama zuhur betul azan asar okey buat sama asar digabungkan nampak macam jamak tapi padahal zuhur tu dibuat dalam waktu zuhur tapi last kali waktu terakhir asar dibuat pada awal waktu atah kata bang macam mana tak tahu jam pun tak tahu kau apa sekarang yang kat bawah tu kan ikut jam tu pun tempat pun tak ada nak sama yang Senang kan Syafiq, jama'ah eh. Okay. Yang kelima, membaca kunut ketika antida di rakaat kedua pada sembayang subuh dan di akhir rakaat sembayang witir. Selepas separuh daripada bulan Ramadan dan juga ketika antida di rakaat yang akhir pada mana-mana sembayang yang dibaca kunut nazilah. maksud saya tak faham apa ni adakah kunun azilah itu nanti dia punya ketika nak melakukan tu perlu ada keluar fatwa ke atau ikut suka hati nak buat Allah tu saya tak tahu tu pun nak tanya sekiranya berlaku kan satu perselisihan itu, apakah yang boleh kita buat macam mesti kurang kita buat kunun azilah ataupun ada kawasan-kawasan tertentu ataupun kena ada mufti kawasan tu dia ha, ah kita dianjurkan mulai sekarang bolehlah kamu buat dengan ataupun kita buat kuskati kita ke ha, itu saya tak tahu macam mana pelaksanaan dia nanti saya tanya sama Imam Ahmad dan lainnya telah meriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca kunut pada sembahyang subuh sehingga baginda meninggal dunia Imam Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim merayatkan daripada Anas Raja Allah Dia telah ditanya adakah Nabi membaca kunut pada sembahyang subuh Jawabnya ya Kemudian ditanya lagi adakah kunut itu sebelum rukuk Jawabnya selepas sedikit daripada rukuk Sila rujuk kepada Al-Bayhaqi pada bab sembahyang subuh dan bab kunut pada sembahyang witir Bukan sahaja Hanafi Sedara pun dia serang juga dalam bab kunut ni Memang Bab kunut ni Kalau kita tak betul-betul Teliti Tengok dalil memang kita rasa Kita macam, -macam Kalah lah dari segi dalil uh, Tapi kalau teliti betul-betul Nampak kat mana point ni ini Nak suruh buat kita kena buat kunut Subuh tu kat mana point dia Apa sebenarnya yang nak yang Di dalil sebalik tu bukan hanya berkadar, sekadar hadis Saja nanti dia ada nanti uh, Itu kena perhati betul-betul lah sebab aku nak ni sila-silah kalau jumpa dengan ulamak yang mana tak ada ilmu, aku mesti kalah. Lah. Dah ada-dah semua nanti kuat dia orang. Cuma kenapa Imam Syafi'i mengambilnya sebagai satu kesunahan buat subuh sampai ni kan? Itu ada. Ada dalam majmuk ada dalam kita kita yang membahas tentang dia ataupun Hawi Kabir majmuk nihayah. Adakah mas sama Imam Syafi'i bukan sahaja dia ada empat kan apa ni Quran hadis kias dengan ijmak ijmak dengan kias jadi dan juga nanti ada lagi keistimewaan-keistimewaan tertentu Imam Syafi'i di dalam memberi hukum salah satu depannya kadang-kadang dia sengaja mengambil benda tu kerana ditinggalkan oleh mazhab lain walaupun hadis tu daif dalil tu daif sebab dia tak mau sebab dia last orang last ni biasalah kan antara yang terakhir Masyarakat Syafi'i Hanbali ni jadi dia tengok okey Hanafi dah ambil dalil ni Maliki ambil dalil ni dan akhirnya tinggallah hadis ni yang mana walaupun dia ni do'ef tu tak adalah do'ef da sangat dan kalau tak diamalkan nanti akhirnya tak ada orang amalkan ha, dia ambil jadikan kesatu kesunahan ha, itu nanti adalah antara sebab-sebab Masyarakat Syafi'i ambil benda-benda yang mana yang jadi Ya, dia kecil lah ulam-ulam lain, ha, dia mula kecil lah, bila dia akan attack kat situ lah. Ha, jadi kita kena, -kena fahamlah Imam Imam Syafi'i punya apa? Punya punya mizaj dalam membuat apa ni? Ha, mazhab dia. Kuno yang disunahkan ini boleh dilakukan bermula dengan memuji Allah Taala dan berdoa kepadanya... Dengan apa sahaja yang dia mahu, seperti menyatakan Allahumma fiddiyya ofur, apa sahaja. Maksudnya, wahai Tuhanku, ampunilah dosaku, wahai Tuhan yang maha pengampun. Tetapi yang sempurnanya ialah iltizam dengan doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Sendiri. Iltizam tu berpegang teguh. Abu Daud meriwayatkan daripada Hasan bin Ali radhiyallahu anhu katanya. Rasulullah s.a.w. mengajar aku beberapa kalimah yang aku bacakannya pada semayang witir iaitu Allahumah dini fi man hadaita Wa afini fi man afaita Wa tawallani fi man tawallaita Wa barikri fi man a'taita Kalau kita wakaf bunyilah hadait kan Afait, tawallait Wa kini syar ma qadaita Inna katakdi la yuqda alaik Wa innahu la man walait wala ya'izzu man 'aday tabaarakta wa ta'aalayt ya allah berilah berilah petunjuk kepadaku bersama-sama dengan orang yang telah engkau berikan petunjuk kepada mereka berilah afiat kesihatan kepadaku bersama-sama orang yang telah engkau berikan afiat kepada mereka pimpinlah aku bersama-sama orang yang telah engkau pimpinkan mereka Berkatkanlah pemberian engkau kepadaku, peliharalah diriku daripada keburukan yang telah engkau tetapkan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang menentukan, tiada siapa yang boleh menentukan sesuatu ke atas engkau. Sesungguhnya tidak akan menjadi hina orang yang menjadikan engkau sebagai wali yang pemimpin dan tidak akan menjadi mulia orang yang memusuhi engkau. Ya Tuhan kami sesungguhnya engkau maha berkat lagi maha tinggi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu tambahan-tambahan daripada ulama''. Itu pun perang tak tu. Terutamanya sedara. Imam disunahkan membacanya dengan lafaz jamak. Atramiti berkata hadis Hasan. Dia berkata lagi kami tidak... Dapati daripada Nabi SAW kunut yang lebih baik daripadanya yang dibaca pada sembahyang witir. Abu Dawud juga meriwayatkan, Ubay bin Ka'ul RA telah menjadi imam kepada mereka iaitu pada bulan Ramadan dan beliau telah membaca kunut pada separuh akhir daripada bulan Ramadan. Al-Hakim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu apabila Nabi SAW mengangkat kepalanya dari rukuk pada sembahyang subuh di rakanan kedua, baginda mengangkat kedua-dua tangannya sambil berdoa, Allah mahdini fi man hadait. Ya Allah berilah aku petunjuk bersama sama dengan dengan orang yang telah Engkau berikan petunjuk kepada mereka. Para ulama menyatakan bahawa sunat sunah menambahkan kepada kunut iaitu falakal hamdulillah maqadait wanastaqfiruka Allahumarobana wanatubuilai. Ini susunan-susunan yang boleh di boleh balik lah wa nastaghfiruka wa boleh Yang Allah itu tambahan ataupun Allah marobbana nastaghfiruka wa natubu boleh wa sallallahu ala sayyidina Muhammadinil nabiyyil ummiyi wa ala ali washabihi wa bagimu segala puji-pujian kerana di atas segala ketetapanmu ya Allah kami memohonampunan dan bertaubat kepadamu salam dan selawat Allah ke atas penghulu kami Muhammad, seorang Nabi yang ummi dan ke atas keluarga serta sahabatnya. Ini berdasarkan hadis -hadi sahih yang menyebutkan tentang selawat ke atas Nabi SAW selepas berdoa dan berzikir. Itu kitab Imam Khatib Syarbini. Refer ke situ. Disunahkan mengangkat kedua tangan ketika membaca kunut dengan menghalakan kedua tapak tangan ke arah langit. Okey. Okey ada sikit pembahasan di sini. ada hmm? dalil dia attack. Dah <laughs> af, Ataupun dia punya dalil lebih kuat. Hmm? Sudah Masih dah baca. Dia baca dia baca daripada mula Ramadan dia baca kan? Huh. Habis dong semain 20 rakaat? Pasal semain 8. Tak tanya dia kan? Huh. Mekah pun raja segala sedara pun <laughs> baca 20 rakyat. Madinah buat 36 rakyat. Tengah asal dia buat 8 ni. Ha, kat situ tak nak ikut pula dah. Dia kena dengan hapsur dia ikut lah. Yang mana tak sesuai dengan hapsur. Alhamdulillah. Eh. Tak buat. Ini nak beritahu eh. Okay. Bila imam baca Allah Mahdini. Imam kena dina lah. Itu yang dini ni untuk orang pengesman seorang. Kalau jadi imam tukar. Allahumma dina. Makmum, amin. Amin, amin, amin. Sampailah. Ha, itu bukan doa. Itu pujian ataupun sana. Jadi kat sini makmum boleh buat dua benda. Sama ada nak diam pun boleh. Nak ikut pun boleh. Pemayangkan ikutlah kan. Lepas tu bila imam sampai ayat tu. Wala yu, apa ni. Aa, wa qini sharra ma qadayt betul dia am fa inna ka takdir wala yaqda alaihi wannehu la dia tak ada sebenarnya dia sebenarnya dikurangkan sedikit je kalau katalah volume yang dia baca tu Allah Mahdi ni fi man haydhu 100 sampai lagi sampai fa kata-kata itu -kata -kata tu dikurang 70 cukup lah ha, ini sampai fa kata-kata itu -kata tu dia kena sampai senyap bodoh dia. dia bukan bukannya bukannya Cuma nak membezakan antara doa dan sana, jadi dikurangkan sedikit sebab pun nanti makmum pun akan ikut, ataupun makmum boleh diam. Makmum ada dua pilihan, sama ada diam mendengar ataupun ikut. Bukan Amin. Ini bukan tempat untuk Amin. Nafwulayyuk doa lid Amin, nafwulayyuzamudlid Amin. Itu tak sesuai. Makmum ikut ataupun senyap diam. Kemudian sampai wa nastaghfiruka imam kuat balik wa nastaghfiruka wa imam ni balik kuatkan kena bagi sikit tadi kuat sikit lagi makmum boleh kata amin satu lagi pembahasan waqini sharra ma ada yang kata waqini birahmatika sharra ma setengah lama kata boleh terbalik tangan waqini birahmatika sharra ma qadaid fa inna taqdiru la kalau diluas luar kan Waya da fi'ul balak. Balak je, tangan berpusing. Itu ada dua pendapat. Pendapat yang Rajah kata, terbalik kan. Rakyat ni, Ibrahim At-Kisharama kata, terbalik tangan. Tapi jarang ni amal kan, Buat je ni, si tu Apalagi sedara. Aduh. Itu yang halim lah, dia tahu. Tapi ada sebagian ulama' dia protes sebab tu ulama' besar kat Syafi'i. Dia kata yang terbalik itu disunahkan di luar semayang saja Doa di luar semayang. Di dalam semayang tak perlu sebab apa. Itu merupakan satu pergerakan dalam semayang dan pergerakan makro. Tapi ulama' tu jawab pula itu bukan pergerakan, itu ibadah. Ha, jadi macam kita menggerakkan tangan kita, angkat pun menggerakkan. Tapi kan... Pergerakan juga Tapi pergerakan tu ada Wasifah ada Ibadah ada Jadi atas Angkat tangan Angkat jari Jadi pergerakan tu Bukan pergerakan Yang bukan ibadah Yang makroh tu Pergerakan yang berupa Bukan ibadah Tapi pergerakan yang Ibadah Tak dikira pergerakan Tidak makroh Kemudian yang kita Tak payah Dan juga kita Tak payah apa sini Minta tu Ada dua Bila macam ni Minta Kita minta ke orang kan Main sikit oh, Ataupun orang kata nah, bini, Nak ambil ni Tak kan tak nak kan dia kata tak tahu, eh? tak logik lah kalau tak nak macam ni Ya Allah janganlah tolonglah janganlah turunkan balak kan ni, Ya Allah janganlah bagi balak Ya Allah jangan bagi balak seolah-olah minta balak tapi yang tu kata takde minta supaya dijauhkan balak minta Ya Allah aku minta dengan kau ni janganlah bagi balak ha. jadi minta kena macam ni ya? minta dijauhkan balak Dua-dua ada, <laughs> dalih lah. Uh, tapi yang utama kata, pusing. Wakil ni, berahmatakan syaramah qadid. Uh, apalagi di luar semayang lah. Bila, tapi kalau kena faham lah makna. Uh, tak faham tengok imam tu lah. Uh, kalau imam, imam setengah-setengah ustaz yang, yang yang alim betul, dia, dia time balak je, dia akan pusing tangan. Kunot setakat ni, saya pernah buat sekali dua lah. <laughs> Banyak kali tu dia pening. Yang asal dia ni. Haa. Saya kena boleh sekurang-kurangnya kita kalau dapat satu tahu amalan kita buat sekali cukup ha, ah telah melepasi tuntutan ilmu ha, sekali semua itu kita buat cukup ha, jadi saya selepas saya baca tu dalam dalam dalam ada sekitar kitab nihayah Imam Imam Ramli tu so, mesti so buat sekali lah apa <laughs> tu nak buat ke tak nak buat tapi takut orang keliru orang pening itu nak kena explain apa semua ha. Tapi panik insyaAllah buat tu salah. Jadi kalau panik kau buat, buat hari-hari pun tak apa. Ha, jadi kalau dia banyak bunyi, ha, suruh terujuk kat buka kitab ni Imam Iman Ramli. Ni Hayatul Muhtaj Iman Ramli. InsyaAllah Minhaj. Ada alasan dia. Dalam muhni pun ada, dalam banyak lah. Semua kita kita yang besar tu ada lah. tentang kentang. Terbalikkan tangan. Kemudian lagi satu Masalah itu nak selawat ke nak amin itu ada dua pendapat dalam Mazat Syafi'i sebuah kata amin sebuah kata selawat yang kata amin. yang kata selawat balik sebab dia kata memang ada tuntutan lah bila nama Nabi disebut, disuruh kita berselawat yang kata tak payah selawat, kata amin cukup bermakna apabila kita berkata amin tu berarti kita dianggap selawat jugalah Ha, tapi yang ada pula kata buat dua-dua. Lepas -dua. imam kata sallallahu Al amin, kita pun selawat lagi sekali. Jadi macam saya punya menampat malam dia ada, ada beberapa perbezaan sirat kat situ. Ada setengah baca wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa, wa barik wa baraka wa sallama ada amma cha wasallallahu ma ala sayidina muhammadin wa ala alihi washabihi ajma' wa barik wa solla satu dan ending dia wabarakatuh wa sallama itu fi'il madi itu jumlah khabariyah satu lagi wasallillahu fi'il amar jumlah insya'iyah fi'il amar dan wa barik wa sallim pun fi'il amar jumlah insya'iyah jadi perbezaan antara jumlah khabariah dengan jumlah insya'iyah ni, jumlah khabariah ni menyatakan, menceritakan. Wa sallallahu alaihi Allah telah pun berselawat kepada Nabi dan telah memberi keberkatan kepadaNya dan telah bers beri ber ber ber ber ber salam sejahtera kepadanya. Kalau sirat itu surat, uh, sirat uh, bagi fi'il madi menyepukan jumlah khabariah. Satu lagi, wa sallillahu ala ma alaihi sunnah terbalik Allahumma salli ala alaihi atau diterbalikkan je salli dengan Allahumma tu diterbalikkan tu je dan nak baca Allahumma salli ala ataupun wasallillahuumma ala atau sama tetap samanya tapi itu fi'l amar fi'l amar jumlah insyaiah jumlah insyaiah ini meminta itu doa jadi kalau imam tu Sach baca ni pendapat saya kalau imam tu baca wasallillahu wa barik wasallin kita amin kalau imam tu baca sirat apa ni fi'l dan jumlah khabariah kita selawat ikut imam Ini saya salah tapi saya bukan musytaidlah Allah Allah mungkin ada dalam kitab kot sebab saya duk fikir-fikir kenapa khilaf kenapa khilaf. Tulis sini saya, saya terperasan ada dua jenis. Sebab imam apa ni masyari disebut baca wasallillah. Ini wasalli pula atau barik Yang lain baca, wasallallahu la apa beza oh, tengok oh sirat beza. Yang ni jumlah khabariyah, yang ni jumlah insya'iyah. Jadi kalau jumlah insya'iyah kita aminlah. Tapi kalau jumlah khabariyah kita ikutlah ataupun diam. Okay, Boleh ya? Eh? dan yang afdal tu lah ulama kata senang buat dua-dua kalau korang boleh sangkap lah kan yang ni imam ni baca jumlah insya'iyah ke jumlah khabariah jumlah insya insya'iyah ni ni jumlah benda yang belum berlaku kita minta Ya Allah wa sallillah ya Allah selawatlah ke atas Nabi kita mohon supaya Allah bagi belum-belum terjadi lah lepas tu Allah buat kan kalau Rasulullah tu di al-Madi dah berlaku Allah telah berselawat kepada Nabi. itu jumlah khabariyah yang dinyatakan. Yang pelajaran nahun ni faham eh? Jadi bila jenis jumlah, jumlah insya'iyah yang biasa kita aminkan. kan, jumlah khabariyah ni biasa kita kita ikut sekali. Tapi senang buat dua -dua lah. Ikut fatwa dalam kitab eh buat dulu ya afdal. Amin pun aminkan juga apa tu selawat bagi kepada Nabi dan keluarganya. Wallahu a'lam. Ah, amin dulu. Kan membaca kan. Assalamualaikum <Sallallahu> warahmatullahi wabarakatuh. <sallam> kita pun amin. Lepas tu kita selawat Allah. Wasallallahu pun boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <sallam> Lepas tu kita sejuk lah. Allahu'alam. Cukup pun? Soalan? Magi depan kita sambung sunat hai'at. Hmm. Hmm. Uh -huh. Disunahkan mengangkat tangan ketika berdoa tidak melebihi daripada bahu. Tidak melebihi. Sekadar bahu ni. Ni bahu kan. Terlebih lah. Kalau dalam sini dah terlebih. Boleh juga. Terlebih lah. Sebab Nabi pernah mengangkatnya ketika solat istisqa. Sampai nampak ketiak. Ya. Tapi yang disunahkan dalam dalam mazal kita angkat. Supaya tidak melebihi bahu. Sekali-sekali nak angkatnya tu, bolehlah. Hmm? Lepas tu ada yang kata yang rapat ke, terbuka ke. Ada yang kata kalau rapat, sikit lah dapat. Terbuka banyak kan. Allahumma Allahumma. separis dengan kening. Oh, tak pernah dengar lagi. Nanti saya check. Tanya dari kitab mana? Imam imam mana punya pendapat? Kitab mana rujukan? Senang sikit confirm. Tu tak nak tolak belul-bulat pun tak boleh nak nak nak, nak kata ye ya pun tak tahu. Kita kena check dulu kan kalau ada. Biasa yang rare-rare ni kena kena bagi bagi apa? Bagi rujukanlah. Senang sikit kita nak refer. Bagi kita saya refer yang itulah yang utama jelah. Minhaj, Raudah, betul lah yang yang mau terakhirnya, Tofah ini ayah lah. Selain beritu nak ada lah lagi nak buka tapi kecil. Nak cari tu pun sebab sekarang ulama ni kadang-kadang disusun bab tu bukannya ikut semua kitab sama susunan dia. Apalagi foto main lah, gila pening. Susunan nak cari nak cari saja benda tu dibahaskan di mana di bawah bab mana. You... Kadang-kadang ada kena macam ni, kena-mena dengan selawat dan kunot. Mungkin dia bahaskan dalam bab selawat Rukun Semayang, mungkin dia dalam bab kunot atau mungkin dia dalam bab haji nanti, macam-macam. Jadi kita ke mana setengah ulama' tu, dia bila dia tulis bukan dalam bab, kita cari bab tu, oh tak ada. Akhirnya rupanya ada tapi bukan dalam bab tu, bab lain. Kita pun kata tak ada. Nak kata tak ada pun tak ada sebab pun takut ada tapi di bab lain macam bab pentang gambar Ada dia orang tanah tanya saya soalan tentang gambar-gambar tampal-tampal di dinding ni. Perasaan-perasaan apa-apa. -perasaan saya cari dalam bab itulah. Dia ada bab khusus bab gambar kan. tak jumpa. Rupa-rupanya dia buat dalam bab kahwin. Sebab dia punya dia punya boleh macam boleh pergi masuk bab kahwin sebab itu bolehkan menghadiri majlis-majlis kahwin atau rumah-rumah yang mana di di rumah tu nanti ada gambar-gambar yang ditampalkan di dinding. Ha tu dia bab bab gambar. Mana kita nak sangka dia masuk bab bab tu dekat bab kahwin. Kebetulan itu pun saya buka buat kahwin macam-macam Eh dah tiba-tiba cerita pasal gambar pula Sebelum tu cari puas tadi buat gambar tak jumpa Jadi eh, kitab pun kita Kita lupa kalau saya dah khatam semua kitab kawamah tu lain cerita lah Itu buat, buat rujukannya Kalau ada masalah cari cari cari cari cari Nak baca semakin mati tak habis tu Ha ada soalan? Hmm. Salat witi mazhab syafi'i afdal dipanggil apa ni, fasal, pisah Dia ada fasal, faslun satu, waslun satu Faslun ni pisah, pisah kan, kalau waslun sambung Mazhab syafi'i yang afdal faslun, pisah Dua rakaat salam tambah lagi satu rakaat salam Maksudnya dua salam lah, tiga rakaat dua salam dan uh, mazhab Hanafi afdal dia wasal. Ah, ha, mazhab Hanafi dia di satu salamnya, tiga rakaat satu salam. Jadi ketika kita ber, kita kita pergi sembahyang terawih di tempat Hanafi misalnya, dia akan buat wasal lah, dia akan tiga satu salam. Jadi apakah afdal kita ikut dia atau afdal kita buat sembahyang kita sendiri uh, dengan buat wasal. Ah. Ha, ya. Saya pernah tanya soalan ni, saya sebelum tu saya pun sebab saya tengok kan, oh ada setengah-setengah surau tu dia buat ikut Hanafi, satu salam saja. Jadi, ah, nak pergi satu tu. tu. Perbezaan lah, muazzat syafi'i pun boleh bukan tak sah, boleh juga wassal. Buat macam Hanafi, cuma beza dia kita tak ada tahihan awal. Punut kita kalau nak buat wassal, itu nak awal nak cepatlah. lah. Ah, misalnya, kan, tiga, kalau tiga kan, tiga, kalau tiga tiga rekat, dua salam dia panjang masa apa tayy akhir dua rakaat tu dah panjang dah apa tu jadi start balik daripada mula iftitah balik apa semua tayy akhir lagi panjang kalau wasal kan pendek. Ah Ustaz Syafiq wasal akhir pun awal pun buang. Ha maknanya lepas sujud rakaat kedua tu lepas sujud kedua tu terus bangun. Tak ada tu, tak apa tak ada tayy awal. Sebab nak membezakan manafiah ada Sebab kita nak membezakan antara maghrib dan witir. Kalau kita tunjuk kat tayy awal satu salam tadi dia sama macam maghrib sebab ada ada hadis Imam Syafi'i Dala kata, Nabi suruh berbezakanlah antara solat witir kamu dengan Maghrib. Ha, jadi kalau lepas tu dia buang. Dia buang tahihan awal. Ketika witir yang wasal. Tapi yang afdalnya adalah fasil, pisah dua salam. Ha, jadi kalau kita ketemu kadang macam tu, Imam Trawih tu semayang witir buat satu salam. Dan kita tahu mazhab Syafi'i afdal dua salam. Jadi apakah betul kita ikut dia, buat juga yang kurang afdal, ataupun kita tinggalkan dia, kita buat seorang-seorang, atau buat jemaah dua 3 orang kita yang baru Supaya dapat pahala yang yang sempurna Tengok keadaan Pahala jemaah tu sebenarnya lebih, lebih besar daripada pahala tu lah, Kita buat wassal tu Jadi lebih baik kita ikut sajalah jemaah Tapi kalau kita mampu untuk buat satu lagi jemaah Yang lebih yang lebih kurang sama macam jemaah ada atau lebih besar Atau dan juga tak mendatangkan fitnah Bolehlah kita buat uh, Sama-sama syafi'i kita Satu jemaah yang baru untuk buat fasa pisah tapi dengan syarat tak menimbulkan fitnah dan juga tak kurang jumlah lah jadi kita dua orang je, dia, dia 100 orang <laughs> pahala lebih tu macam ha, kita biar ikut je sekiranya berlaku macam tu lah kalau imam imam apa? Imam solat terawih tu dia semayang style apa, Hanafi, satu salam kita pun ikut jelah. Tapi kalau ada peluang untuk kita masuk surau sebelah buat witir style syafi'i ni, kita sebelah Ataupun semayang tu, semayang-semayang apa? Semayang terawih kat sebelah. Kalau sebelah 20. <laughs> Kalau sebelah pun 8. Sama-sama nah, 8, nah, boleh lagi. Ya. Okey, lagi? Ah. Masalah timbul ni sekarang ni dalam dalam masalah niat. Bila kita semayang 3 rakat, dua salam, berarti yang pertama kita buat 2 rakat kan? Sebab tu ketika kita niat tu, nak niat macam mana? Kalau kita niat, sahaja aku semayang witir, dua rakaat. Itu dah tak betul lah statement tu. Pasal witir tu ganjil. Sahaja aku semayang ganjil, dua rakaat. Ganjil dua, ganjil tiga atau satu kan? Mana boleh dia dua? Haa kat situ problem lah Masyarakat Syafi. <laughs> Jadi mana orang kita sahaja aku semayang witir kerana rakaat lah, lah. Sudah. Tak perlu sebab men menyatakan bilangan rakaat tu, sunat so, je. Tapi bolehlah nak panjang saja. Kan? sahaja aku semayang witir, tiga, dua, tiga rakaat, dua salam. Macam-macam. Pan panjang lah. Kan? Jadi sebenarnya yang, yang yang yang rukun niat tu kan tiga je kan. Apa ni, apa ni, qasat, ta ta'ruh, ta'ayin. Saja, sahaja aku semayang sunat witir. Sudah. selesai. Tambah rakaat, takut dia pening. Witir, dua rakaat. Di Ganjil tak boleh, witir tiga Satu, tiga, lima, tujuh, sembilan Witir, witir tu ganjil Witir dua rakaat kan Saya so, ajar aku semangat witir Dua rakaat Tapi jatuh lagi tambah lagi satu <laughs> Permulaan witir oh. Saya so, ajar aku semangat Permulaan witir Permulaan yeah. witir Nanti yang satu, akhir witir. Dua dalam tiga. Saja aku semayang witir dua per tiga rakan. Stad binawan. Stad binawan. Ya. Saya ikut yang dalam kita dia, mudah je. Saja Sahaja aku semayang witir kerana tak lah. Tak perlu menyatakan bilangan rakan. Semantau. Ha? Satu tak kebel Yang ketiga tak kebel niat lagi Saya jaga sembang witir orang lah. Yang Yang ketiga tu tak ada masalah Sebab satu dah memang witir kan Jadi saya jaga sembang witir satu, kan? satu rakat Kerana orang tak lah itu ada masalah Yang masalah ni yang dua ni Satu ah, rakat Rakyatan lah soli sunnatal witri rakatan adaan ataupun makmuman ida taala azanlah wallah wala insyaallah lepas asal kita buat tajwid sekejap dan kita tutuplah majlis kita dengan tasbih kafarat subhanallah bihamdihi subhanallah lakasyadu allahi nastaghfiruka wa tub ilaika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh suami dah azan